В домі почали з'являтися якісь фурії, жінки різкі, рішучі, мені хоч тікай. Нащо вона бореться за рідну вправність зі мною? У мене ж немає ніяких прав, самі обов'язки. Ось трачу роботу, як будемо жити? Мало того, що приходить пізно, оголосила бойкот в плеті, в ходильнику стінки понамерзали. Голодні? Хочете їсти? грізно питає вона. Будь ласка, в кафе печера, там кращі страви української кухні. Чув, що на жінку треба подивитися лівим оком щоб побачити її емоційний стан. Подивився лівим оком. Люта, як сто чортів. Добрий Йогоанам, вони можуть їсти лише двічі на тиждень. Я теж можу, але малого треба годувати щодня. Смажу якусь картоплю, варю якісь порошкові супи. Словом, магі, додай родзинку. Якось перетриваємо мамине еман Перебрав у пам'яті всіх евентуальних її адораторів, але через кого вона могла б втратити голову, не знайшов. Хоча, я вже як той гоголівський чиновник, який зрозумів 86-го мартобря, що жінка завжди закохана в чорта. Вчора повернулася опівночі, і від її одежі відгонила сигаретним димом. Невже почала палити? А чи ні? Буває у товаристві мужчин? Втім, тепер жінки смалять без пам'яті. Я страшно боюсь її втратити. «Заведи мобільник», – каже вона, щоб я завжди могла попередити, коли затримаюсь. Але мобільник – це ж посекундна тарифікація. Життя це теж по секунду тарифікація відрізала вона. Доводиться платити за кожну секунду. А секунди летять. Отак можна вмерти, і нічого не встигнути. Стигаєш тільки втомитися. Жена і дружина помітила. Що ти сидиш, як пам'ятник Гоголя? кричить вона. Голова понюхнюплана, руки звишені, ніс як обструганий. У тебе депресія? Піди до психоаналітика. Не піду, бо що він мені порадить? Релаксацію, спокій, позитивні емоції. Буде блукати по лабіринтах моєї психіки, шукати базову травму? А що там шукати? Моя базова травма – Україна. І на це немає ради. 26 квітня, 15-та річниця Чорнобильської катастрофи. Папа Римський благословив італійські родини, які прийняли і оздоровили за ці роки понад півмільйона бамбіні Україні, чорнобильських дітей. Була пряма трансляція з Ватикану. Дружина дивилася і плакала. Інші діти їдуть в Італію, а наш ходить у дитячий садок. Поганих слів набирається. Співав київський хор хлопчиків. Добре співав. Белісі Моканто. Малий наш сидів і підспівував. І тут я вперше помітив, у нього ж голосочок гарний. І слух, чи не абсолютний. Це ж спадково від моєї матері. Чого ж ми його не віддали у цю хорову капелу? От би співав тепер папі Римському. А не дивився тут дурні серіали. Незабаром Іван Павло II вирушить у свою апостольську подорож. Стопами апостола Павла. А може він і сам апостол? Чи тепер не буває? Потім приїде і в Україну. Каже, що йому хочеться обняти представників народу, такого любого його серцю. Як же це так виходить із цим народом? Сам собі не любий. А папі римському любий? І саме в цей Чорнобильський день нашого нетипового прем'єра таки з'їли. Протести, мітинги, три мільйони підписів, нічого не допомогло. Багато хто сприйняв це як ще одну національну катастрофу. Тисяч 20 пікетувальників прийшли під стіни парламенту. Жінки ридали, обурювались. Одна депутатка покрупила себе з пляшечки, хотіла самоспалитись. Але парламентська більшість проголосувала проти нього. Як сказав один депутат, «Сьогодні в єдиному оргазмі злилися комуністи й олігархи. Отакий політичний секс. Так що якийсь час будемо без уряду. Тобто уряд лишився той самий. Піранням головне було з'їсти прем'єра. Але він сказав, я піду, щоб повернутися. Патріоти зраділи. Сьогодні ми одержали лідера нації. Тепер політичні партії косять під нього. Хочу, щоб він їх очолив. А він іде як по болоту, високий, вродливий, трохи схожий на Гулівера. Ступає обережно-обережно, щоб нічого не розтоптати. З нього був би добрий гарант. Не ідеалізуй, каже дружина. Їй більше подобається ладію. Ні, я не проти жінок при владі. Розумна жінка, чого ж? Тепер жінки скрізь, в бізнесі і в науці, не кажучи вже про спорт. Є навіть дві жінки тореро, жінки-сапери, жінки-охоронці. Є навіть жіночий бокс. У вазі мухи і супермухи. Мені навіть подобається, коли при владі розумна і вродлива жінка. Це ж не би що. Це обличчя нації. Маргарет Тетчер, Індіра Ганді, Бенезір Пкутто. Але... «Не можуть зайти Дона на престол!» Дружина, як завжди, цитує Гоголя, «нікак не може. На престолі должен бить король!» «У нас інші жінки, інша традиція. Ми не звикли. Вона ж переакцентує всі пріоритети». «Ваші чоловічі пріоритети давно вже треба переакцентувати», сказала дружина. «Можливо, справді. Хай настає їхній час, їхня ера, їхній золотий вік. Бо чоловіча цивілізація, що там казати, таки завела людство в глухий кут». Але тут уже вона проти. Є в ній така непосрідовність. При всіх її нагаціях до мужчин у неї культ мужчини, сильного, мужчини-лицаря. Багато я дав би, щоб у її очах бути таким, але мій час втрачено. Я не досяг себе, хіба що мій син. Хоча теж навряд. Тепер же, хлопці, хоч кусу заплітай і у усі сережка. Мужчина формується не тоді, коли застуляється щитом, а тоді, коли піднімає меч. Квітень завершується сумно. Душа тещі озвернулася з першої відстані. Дев'ять днів. Ми перенесли її іконку в кімнату. Пошукали очима, де у нас покуть. Дикі ми люди. Нема у нас покуття. Є інтер'єр, є побудова техніка, стелажі, картини. А іконку нема де поставити. Прилаштували на поличці над телевізором. Повісили тещин старовинний поліський рушник. Запалили свічку з декоративного свічника. Дружина плакала. Біля неї були ті її фіомістки. Одна ще нічого. У другий зуби у два ряди. Вони ж густокулювали і по черзі виходили палити на балкон. Прийшов батько зі своїми. Його дружина все приготувала і накрила стіл. А ті все курили і сперечалися. Вони належать до різних жіночих організацій. І все шукають консенсусу. Дим валив у кімнату. Малого почало нудити. Тінейджер, як і всі підлітки у товаристві дорослих сидів, мовчки. І відсторонено, втупившись в одну точку. Боюся, що це точка якогось нового відліку. Я увімкнув магнітофон, щоб почути голос матері. Вони ж там уже зустрілися, дивляться на нас. Батько сидів темний, як ніч. Його дружина тихо гладила йому руку. Магнітофон клацнув. Я пожалів батька, більше не вмикав. Настрій у всіх поганий. Ми теж сприйняли відставку прем'єра як національну катастрофу. Він для нас уособлював останню надію на те, що Україна стане саме такою державою, про яку ми мріяли. У нас же завжди віками остання надія, останній шанс. Потім виявляється, що все-таки передостанній, і все починається спочатку. Як жити далі? – мимоволі вирвалося у мене. Адаптуватись і приготуватись, – сказав батько, – може бути ще гірше. Коли всі вже розходились, я хотів у передпокої сказати щось тінейджеру. Як-не-як -як родичі, хоч і зведений, але брат, слід би хоч словом перекинутися, незручно. Але чим його зацікавиш? Хотів сказати, що в Кіровограді відкрився новий комп'ютерний центр «Віртуаль», але ж він це, напевно, і без мене знає. І я йому раптом сказав – тікай, важко жити серед нас. Він подивився на мене тим своїм дивним, наче з космосу,